Чудомир. Какво дума Енчо Фелчерът? Учен човек е наш Енчо Фелчерът, умна глава е, ама си няма лекарства, та. Рядко помага на болните и те си мръд по азбучен ред. Като си няма, лекарства и практика си няма човекът, ама по теория и бръдът аптекарне. Може му излезе на среща. По теория, значи, и по руско Санта се един е Енчо. Фелчерът в нашата околия и пет-шест села наоколо. Аз, вика, Димко, съм слаб в капиталистическо отношение, парици си нямам. Дай ми ти капитал, помогни ми да се парализирам, значи, пастой на страна. И гледай колко ми чини шапката. Цяла аптека ще си отворя, вика, и ще я подредя и наглася като изложение, а. Да имаш аптека, значи, не ти трябва ни пари с лихва да даваш, ни гюлово. Масло да фалшифицираш, ни черна борса да разиграваш. Зная му, вика цъката и като гледам какви пари се сипят в джобовете на аптекарите от града, коремът чак ме присвива, ама какво да правя, като си. Нямам наличност. Ако си имам парици, казва, най-напред ще си доставя няколко каси муроново масло. Пристигнат ли, доставям си и един варел олио. Моруновото масло се продава по 60 лева литера, а олиото по 16 лева като ги смеся, наполовина, първата далавера е готова. Хем не може да се познае, вика, хем слабите пак надебеляват, само че постепенно, хем ако нещо стомахат им е нередовен, олиото ще го оправи. Така правят аптекарите, казва, и нека им, е зле, тъй рецептите не изпълняват точ в точ, вика, а горе доле и приблизително. Нали съм ги наблюдавал, писал докторът в рецептата, да речем, Тилкул, а те му дават гваякол, защото е по-ефтино, ама си вземат парите за тиокол. Така правят и със скъпите лекарства, казва, с бромовете, дето ги дават за нервената болест. Докторът пише 10 грама например, а те дават 5 грама. Можеш ли да разбра какво и колко са ти дали? И да знаеш, вика, че не обичат късите рецепти, защото са по-ефтини. Радват. Сенатия, дето по цялата страница е написано, че и отзад на гърба има, та, по-скъпо да излезе, повече паролек да падне и да има място за дяволия. Който доктор, вика, им праща такива рецепти, той е най-добрият. Най-специалистът и не го препоръчват на болните. Амаите майте са си виновни. Малко ли е писано в рецептата, ефтино ли е лекарството, не вярват, че ще. Им помогне на тълослуженитето. Ами слушал ли си? Казва за онова лекарство, дето му казват Аква. Дестилата. Той е най-евтиното, казва, и го има във всяка кухня в банята го. Има и в чайника на хаджидончовата кръчма даже. Преварена вода се казва то. И смесена с малко боя, лекува ревматизъм, невмония, плеврит, туберкулоза, синята пъпка и всички болести по света. Напоследък и него почнаха да. Фалшифицират казва, и го замениха саква фонтана, или вода направо от чешмата. Есене се отишъл Петко полежат да си вземе лекарство за очите с една стара. Рецепта. Дал му е през войната един европейски военен доктор и всяка, година човекът си купува с нея по едно стъкло да си промива очите. Връща, се един ден петко от града и ми дума. Фелчеребе, аз, както знаеш. Все стаи рецепта си ходя и все една жълта. Водица ми дават, защо сега ми я дадоха червена. Нищо, казвам му, нищо, бай петко, водицата си е пак водица, само белицата. Са променили, но то не вреди на зрението, казвам, не вреди. Та такива ми ти работи, вика, стават в нашата територия и за това. Най-големите къщи в града са все на аптекари. И само това да е, ами, парфюмите, ами помадите. Едната била вечерна, другата била дневна, третата била за излети, а четвъртата за нощно време. Пъкто едната е от свинска, мас, другата от шопарска, а третата от прасе. Ами подрите червилата, чернилата, какво се не продава по аптеките и кое не може да се печери, двойно и тройно. В Америка и сладки продавали, казват, а у нас след някоя, година и кафе може да поднасят. И карти, и табли да въведат. Да. Аптека, че пак аптека, казва, ще си я подредиш, ще си я нагласиш, ще. Си вземеш двама помощници, ще си седнеш на един мек стол и клати крака. Дай пари. Даже и шишенцата, вика, дето ги купуваме от бакалина, за да сипят лекарството, и тях ги плащаме още веднъж, пак ги вмъкват в сметката. Кюраво има, Димко, голяма плячка има, вика. В то е занаят, ама, капиталистически съм слаб, парици си нямам. Да има някаква възможност, да. Се намерят тия пуштини, че да видиш как се трупа състояние, кой е енчо, фелдшерът. И какво има в голата му кратуна? Слушам глас аз с внимание и одобрявам, значи, защото от да да знае човек. Може пък да намери от някъде средства да открие аптеката и да ме назначи. Помощник, например. Какъвто съм дръглив, ще има да пия тогава чисто. Мороново масло ще има да дебелея, дордето ми стане коремът като неговия. Ами!